antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Välkommen att vara med och lyssna på bibelläsning ur apostlagärningarna. Apostelgärningarna är ju egentligen den heliga gärningar var det någon som sa. Och eh, jag vill gärna innan jag eh, går in på den här veckans eh, kapitel eh, spela för dig en bibelvisa från salter 94, 17-19 Om inte Herren kom till min hjälp.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 och i förra programmet så var det kapitel 9, dels om Paulus omvändelse och Petrus spännande predikovandringar. Och sista versen eh, som jag läste i förra programmet, det var det här märkliga undret när... när eh, Petrus kom till kvinnan som dorkas som hade dött och han fick genom Guds kraft väcka henne till liv igen. Och det står så här i vers 42 som var den sista versen i nionde kapitlet. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Innan jag läser i början på tionde kapitlet så lyssnar vi till en bibelvisa kan man väl säga som jag skrev för många år sedan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 jag lovsjunger dig så länge jag lever. Om min mun ska prisa ditt namn. I ditt namn lyfter jag mina händer. Trygg Men det förstod jag ej Synderna tyngde mig Tills jag var i Jesu namn Jag lovsjunger dig Så länge jag lever Och min man Ska prisa dig är mina händer Trygg som ett barn I sin modersfam Gud, du, du är min Gud Och hela världens Gud Evigt jag lovsångsljud till din nära vill uppstämma. Jag lovsjunger dig så länge jag lever. Och min mor ska prisa ditt namn. I ditt namn lyfter jag mina Då läser jag och rubriken över början på kapitlet är Cornelius ser en syn. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket, och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds engel kom in till honom och sa det Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade Vad är det herre? Ängeln sa det. Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till jobbet.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 Stilla viskningar, högljudda rop Når till Guds tron och han hör alltihop Bönor och suckar kan utan problem Leta sig fram bland stjärnens system Värld, och bland planeter går bönornas färd Jorden fick liv och ända sändes Har bönor sänds upp mot himlens adress Sluta aldrig längta, sluta aldrig tro Sluta aldrig använda bönornas bro Sluta aldrig hoppas, sluta aldrig be Sluta aldrig önska, under kan ske. Sluta aldrig hoppa, sluta aldrig be, sluta aldrig önska. Under kan ju ske. Efter läsningen så hörde du trubaduren Lasse Sigelins eh, intressanta och härliga sång Bevingade ord. En sång om bönen. Bevingade ord som når ända till Guds hjärta. Och i de här versarna som berättar om Cornelius och presenterar honom så ser vi ju att hans goda gärningar och hans böner till Gud, det var ju inte det som frälste honom. Men det var viktigt och det var bra och det fanns inför Gud, det sa ju engeln till Cornelius. Nu läser jag vidare från nionde versen. Petrus ser en syn i rubriken. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar och en röst kom till honom, res dig Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa det en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger och sedan blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon, som kallas Petrus, var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa det jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? Det svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. que no läsningen så hörde du min sång Herre öppna våra ögon så vi ser att din kraft är större än det onda som vi ser. En sång som bygger lite grann på andra kungaboken 6 är det väl där profeten Elisa och hans tjänare är omgivna av en här och tjänaren ser bara Herren som är där för att fånga dem eller döda dem. Men Elisa ber Herre öppna hans ögon så han ser. Och då ser Elisa tjänar att en himmelsk här, änglar, hästar och vagnar av eld är omkring Elisa. Och det är mer och fler och starkare än fienderna. Det finns en andlig dimension och den är alltid viktig att vi, att vi har med. Lite kommentarer omkring det här. Det står att Petrus gick upp på taket för att be. Bön är någonting som man planerar tid för, som man har med i sina Tankar. Man går upp någonstans, man går ut någonstans, man går in någonstans för att be. Och så står det att han blev hungrig och ville ha något att äta. Han var ju på besök i ett hem och han sa väl till eh, husfolket där, det vore gott med lite mat om en stund. Det var ju inte... Det där med halvfabrikat där man kan fixa en måltid på en kvart utan det tog väl lite mer tid. Och så står det att medan man gjorde ordning maten så kom han i hänryckning. Han var så alltså fortsatt i bön där. Han använde tiden att be. Och där kom han i anden, han kom i hänryckning och fick den här märkliga synen som eh, chockade honom. Men budskapet var ju att det finns människor som vi som tror och lever nära Gud ibland tycker det orena och olämpliga att umgås med men Gud leder oss och det han förklarar rent ska inte vi förklara orent. Och så går han ner och nu har han lärt sig sin läxa och han som mest var i Jerusalem bland alla fromma judar som också hade blivit lärjungar till Jesus. Han som inte var så väldigt van vid att umgås med den övriga befolkningen i Medelhavsområdet, de som kallades för hedningar helt enkelt med ett slags sammanfattande uttryck. Han möter de här utsända männen med respekt och vänskap och bjuder in dem i huset som gäster. Jag sjunger för dig, visa mig Herre din väg, jag vill vandra i din sanning. En vers från Salmen 86. Och jag spelade in det här här om året en het sommardag vid Göta kanal utanför Norrköping. Jag tog dit mitt eh, ganska tunga elpiano och hade ett batteri att koppla till och stod där i, i grönskan och värmen. Och det är lite naturljud som kommer in i inspelningen. Visa mig Herre din väg.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 Jag vördar ditt namn, visa mig Herre din väg, jag vill vandra i din sanning. Jag läser vidare ifrån tionde kapitlet och då är det i den tjugotrede versen står det så här. Nästa dag, ja Petrus möter Cornelius är överskriften. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa det Stå upp, jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlare där. Han sa till dem, Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade För fyra dagar sen, just vid den här tiden den nionde timmen var jag här hemma och bad. Då stod Plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa det, Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga. Hördens Herre höres ljuvligt kalla Vem vill gå för mig på fältet ut? Skälar, syndar och i döden falla Sänd dem du att nåden ej är slut Guds profet som för hans andligt träder känner sig men berörd av glöden hans sig glädje svarar herre är jag sen mig tala Gud tala Gud låt en altarglöd beröra mig Tala Gud Tala Gud svarar, här är jag sen mig Miljoner dö i hednisk töcken Utan evig frälsning, utan Gud Skynda ut i denna världens öken Bringa dem Guds återlösningsbud Fördens korta timmar snart förinnan Åker männen drager hem till sig Nästans gjort skall till mången hin. Må i nåd han så och hälsa mig Herre tal, herre tal La en glöd från allt rense mig Herre tal, herre tal Svarar, här är jäsen mig Herre tal Herre tal Låt en glöd från allt mig Herre tal Herre tal Glad jäsen Här är jäsen mig vi hörde Lennart Larsson sjunga Tala Gud, tala Gud Låt din altarglöd beröra mig Det är en väldigt fascinerande berättelse det här När jag ser på Apostelgärningarna 10 så gör jag ofta den poängen i om det är en artikel eller om det är en predikan eller om det är ett bibelstudium att just det tionde kapitlet i Apostelgärningarna berättar för oss att vi ska vara bönens människa Handlingens människa. I någon slags mänsklig rationalisering så har jag ibland hört i kyrkor och församlingar att man säger, ja, ja vi gamla vi ska be och ni unga, ni ska ut och berätta för om Jesus, ni ska evangelisera. Och så gör man en slags uppdelning som inte är biblisk. Det kan ju hända att man kommer till ett läge i livet där man inte orkar vara ute bland människor, men man orkar bedja, man orkar vara inför Gud. Men det tionde kapitlet i Apostlärningarna visar oss det att det naturliga och det normala är att vi, liksom Petrus, är både en bönens människa och en handlingens människa. Petrus, han tog tillfällena till bön och medan han väntade på att maten skulle lagas så fortsatte han att be. Och det var där han fick göra den här starka andliga upplevelsen. Det var där han fick uppenbarelse. Så bönen är ju viktig för oss att umgås med Gud, att finnas liksom på rätt ställe där Gud kan tala till oss, där Gud kan visa oss sin vilja. Och sen är det ju så här att när Gud då talar till honom, då leds han att agera på ett nytt sätt, han han går ner och talar vänligt med de här hedningarna som har kommit utsända från Cornelius hem. Och han frågar efter vad de vill och han ber dem stiga in i huset där han visserligen bor som gäst men han hade inflytande. Och så bor han ihop med hedningar kanske för första gången i sitt liv. Så bönen leder honom till ny insikt. Som leder honom till eh, nya steg, nya praktiska handlingar där han får gå på en helt ny väg. Och nästa dag så vandrar de tillsammans och kommer efter ungefär fyra dagar efter att eh, Cornelius hade den här drömmen, den här synen, så... Står Petrus och de här följeslagarna och även några kristna bröder, judiska bröder som hade följt med dit till Cesarea. Så står de i Cornelius hus och han har ungefär beräknat hur lång tid det tar att gå dit och övernatta och komma tillbaka och kanske övernatta på vägen och så vidare. Så han har samlat sin släkt, sin familj, sina anställda och hans stora hus är fullt med folk som väntar på att Petrus, Guds tjänare, ska komma. Bönens människa ska också vara en handlingens människa. Och så läser jag vidare i från 34 versen och det som har som rubrik Petrus tal. Och låt mig få då säga att bönen visar oss vägen, bönen leder oss till viktiga handlingar och gärningar och leder oss fram till människor som eh, vi ska nå med Guds budskap. Men också att bönen ger oss ord att tala. Och jag läser. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Det det är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Juden med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade hur Gud smorde Jesus från nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde, Både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för det vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från det döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och så står det som rubrik Hedningarna tar emot anden. Vers 44 Medan Petrus ännu talade följ den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus, häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa det Petrus, Ingen kan väl hindra att det döps med vatten när de har fått den helige ande Precis som vi. Och han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad det honom stanna några dagar. Den som tror att bli döpt, han ska bli fräst.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 Då ska du få den helige anden. Omvend dig och låt döpa dig. Då ska du få den helige anden. Den som tror att bli död. Som tror bli död, han ska bli Den som tror att bli död, han ska bli fräst. Den som tror att bli död, han ska bli fräst. Den som tror att bli död, han ska bli fräst. Jesus du, men han uppstod sig. Så får vi dö Och uppstå i dopet Jesus tog Men han uppstår sen Så får vi dö Och uppstå i dopet Den som tror att bli död Han ska bli fräckt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 och din. När du dör ni du iklä Kristus och kristig renhet den blir också ditt Den som tror och blir dörd han ska bli fräst Den som tror och blir dörd han ska bli fräst, den som tror och blir döpt, han ska bli fräst, den som tror och blir döpt, han ska bli fräst. Och du hörde mig och Inger Gustafsson sjunga, den som tror och blir döpt. Han ska bli frälst. Och så står det omvänd dig och låt döpa dig. Och du ska få den heligande. Här fick de här människorna i Cornelius hus. De som kallades hedningar av fromma judar. Även kristna judar. Och det var alltså rätt så många av de judar som hade börjat tro på Jesus. Det var rätt så många av dem som hade stora tvivel på att eh, hedningar som inte var födda som judar eller kanske hade blivit proselyter, alltså låtit omskära sig i vuxen ålder och, och övergått till judendomen. Man hade stora problem med att tro att sådana människor kunde bli riktigt kristna riktigt frälsta men här gör Gud tydligt att han tar emot människor att han renar dem och att han är den som har den Exklusiva rätten att fylla människor med den helige andes kraft. Och här står det ju att medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och de troende judarna häpnade över att den heliga andes gåva blev utgiven också över hedningarna eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud och den heliga det, det som hände här var alltså att medan Petrus talade så fick, fick hans ord genom den heliga ande det kom en så att säga, övertygelsen, överbevisning över människorna som lyssnade så att de tog emot frälsningen där de satt och Gud fyllde dem med anden. De började kvittra och jubla och bedja och prisa Gud i nya tungor i andra språk och det var ju det här som blev beviset för de kanske tveksamma, fromma, kristna judarna att Gud hade verkligen förvandlat dessa hedningar. Och så säger Petrus, vem kan hindra dem från att bli döpta? De har ju fått den heliga ande, precis som vi. Och så blir de döpta och han stannar där några dagar, står det ju. Vad viktigt det är med den helige andes kraft och vägledning. Vad viktigt det är för en nyomvänd att också få del av den heliga andes kraft. Vi brukar tala om att man blir född av den heligande. Det är ju när man tar emot Jesus. Men man ska också bli fylld av den heligande, döpt i den heligande. Och det finns ju några väldigt tydliga exempel i Bibeln där man ser att även om andedopet, andeuppfyllelsen kan ske. I nästan samma ögonblick som frälsningsupplevelsen så är det två olika saker. Och det är viktigt att vi förstår vikten av den heliga andes upplevelse. Och också av tungvatalet, bönespråket. En del kristna så noga med att säga ja, men tungotalet är ju den minsta av gåvor det säger visserligen inte Paulus i sin undervisning men han säger att tungotalet utan uttydning är mindre viktigt än profetia och tungetal med uttydning men han säger ju i Första 1 Korinther 14, Gud var ett tack, jag talar i tungor mer än i alla. Men, säger han, jag vill hellre i församlingen tala fem, tio ord med mitt förstånd än tiotusen ord i tungor. För att om andra människor inte begriper, då blir det ingen undervisning. Däremot så visar erfarenheten att bönespråket, tungottalet, är en stor välsignelse. Men alla andliga gåvorna, profetia, tro, helandets gåvor, och vi behöver elden att kunna fortsätta arbeta för Gud. Jag ber en liten bön för oss alla. Tack Herre, gör oss till bönens och handlingens människor. Lär oss att längta efter anden, öppna oss för anden, leva i anden. Välsigna mina lyssnare. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar det här programmet med att evangelistkvartetten sjunga sjunger Tända eld Han kom till jorden för att tända en eld Har det så bra! Han kom till jorden för att tända en eld Kom med glöd En lidelse som bara brann Med eld ifrån Guds hjärta För världens nöd Där brann en kärlek som var ren och sann Han kom till jorden för att hända en Den tog honom till ett kors Han dog för oss, Guds soffor Och därför blev vanden låga händ hos oss Så det brinner nu i Jesu namn Han kom till kan hända, vår kraft har slut Vi tappar gnistan då och då Men tynande lågor blåser han med ljud Vi får hans egen eld att leva på Han kom till jorden för att hända en eld. på min tunga sötare än